Mheshimiwa wabunge wa bunge hili maalum leo kazi yetu ni moja tu nayo ni kumskimiliza mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr Jakaya Mrisho Kikwete aweze kutufanyia kazi ya ufunguzi wa bunge hili maalum kwa hotuba ambayo atakayotoa na kupitia hapa ilifikie taifa zima mheshimiwa rais wa jamhuri tafadhali karibu sana Samuel Sita Mwenyekiti wa bunge maalum la katiba Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan Makamu mwenyekiti Mheshimiwa Dr. Mohamed Ghalib Bilal makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein Raisi wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Mizengo Peter Pinda Waziri mkuu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Maalim Seif Sharif Hamad Makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa balozi Seif Ali Aliidi Makamu pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Ane Semamba Makinda Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa wa Meri Kificho Speaker wa Baraza la Wawakilishi na mwenyekiti wa muda wa bunge maalum la katiba Mheshimiwa Rashid Osman Chande, Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Othman Makungu Jaji Mkuu wa Zanzibar Viongozi wakuu wa stafa Waheshimiwa wajumbe wa bunge maalum la katiba Mheshimiwa wajumbe wa tume ya mabadiliko ya katiba, wageni waalikwa mabibi na mabwana. Kama ilivyowada tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, aliyetujalia uzima na kutuwezesha kukutana siku ya leo. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu na kushuru salamuheshimiwa mwenyekiti. Kwa kundi pa fursa ya kuja kuzungumza na waheshimiwa wabunge, wajumbe wa bunge maalum la katiba katika siku hii muhimu ya, na ya kihistoria kwa nchi yetu nimekuja kuwatakia heri na naungana na wa watanzania wenzetu wote kuwaombea baraka za Mwenyezi Mungu ili muweze kuifanya kazi yenu kwa utulivu kwa hekima kwa umakini mkubwa na kuimaliza kwa salama na kwa mafanikio yanayotarajiwa na Watanzania wote. Natoa pongezi nyingi kwako na kwa makamu wako kwa kuchaguliwa kwenu kuongoza bunge hili maalumu. Na bunge la kihistoria. Ushindi mkubwa mliopata. Ni kielelezo tosha chaiimani kubwa na matumaini walionayo wajumbe wenzenu kwenu. Matumaini yao ndio matumaini ya Watanzania wote. Kwamba mtaliongoza vizuri bunge hili ili liweze kutimiza kwa ufanisi mkubwa jukumu lake muhimu sana katika historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti niruhusu pia niwapongeze kwa dhati wajumbe wote wa bunge maalumu la kati. Naapongeza kwa bahati ya aina yake mlioipata ya kutunga katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Fursa hii hutokea mara chache sana katika historia ya nchi yoyote na ya mtu yoyote. Mkifanikiwa kuipatia nchi yetu katiba iliyo nzuri Majina yenu yataandikwa kwa wino wa dhahabu. Katika kumbukumbu za historia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni matarajio ya wa Tanzania kuwa mtatunga katiba itakayokubalika na wengi. Mtatunga katiba inayotekelezeka Mtakayotunga katiba itakayoimarisha muungano wetu kwa kuondoa changamoto zilizopo sasa mtatunga katiba itakayoipa nchi yetu mfumo bora wa kuongoza na kuendesha mambo yetu katiba itakayoimarisha upendo ushirikiano na mshikamano miongoni mwa wananchi wa Tanzania. Licha ya tofauti zao za asili kwa upande wa muungano na maeneo wanakotoka. na tofauti za jinsia, rangi, kabila, dini na ufuasi wa vyama vya siasa. Katiba itakayohudumisha amani na usalama wa nchi yetu Katiba itakayostawisha zaidi demokrasia. Kuheshimu haki za binadamu. Utawala wa sheria. Utawala bora na kudhibiti maovu. Na mwisho ingawaje sio mwisho kwa muhimu katiba itakayoweka mazingira mazuri kwa uchumi wa nchi yetu kukua. na wananchi wote kunufaika sawia na maendeleo yatakayopatikana Mwisho mwenyekiti mkiti hii itakuwa mara ya tatu. Tangu kuzaliwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 26 Aprili mwaka 64 kwa nchi yetu kuwa na mchakato wa kutunga katiba mpya Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 1965 ilipotungwa katiba ya muda mara ya pili ilikuwa mwaka na na saba ilipotungwa katiba ya kudumu Tulionayo sasa tofauti na mara mbili zilizopita safari hii mchakato unahusisha watu wengi zaidi wananchi wameshiriki moja kwa moja kutoa maoni yao kwenye tume ya mabadiliko ya katiba na wananchi ndio watakaofanya uamuzi wa mwisho kuhusu katiba mtakayoitunga kwa kura ya maoni. Wananchi pia walipata nafasi ya kuchagua wajumbe wa mabaraza ya katiba ya wilaya. yaliyojadili rasimu ya kwanza ya katiba. Pia walipata nafasi ya kutoa maoni kupitia mabaraza ya katiba ya kitaasisi. katika bunge hili pia wapo wananchi Miambili na moja. kutoka makundi mbalimbali mbali. katika mchakato wa kutunga katiba ya kwanza ya mwaka 65 na ya pili ya kudumu ya mwaka 77 na tumu ya kuandaa rasimu ya mkasti na tano mwenyekiti alikuwa mzee kawawa ya 70 ya 70 mwenyekiti alikuwa thabit Kombo. kulikwepo na bunge maalumu la katiba kama ilivyo katika mchakato huu hata hivyo kwa katiba zilizopita wabunge wa bunge la jamhuri la muungano pekee ndio waliounda bunge maalumu achokifanya rais wakati ule mzee nyerere akawa gazette Wabunge wote kwamba hawa sasa ndio, ndio bunge maalumu. safari hii bunge maalumu inajumuisha wabunge Wabunge la jamhuri ya muungano wa baraza la wawakilishi na wananchi na moja wanahakiisha asasi na makundi mbalimbali mbali ya watanzania kutoka Zanzibar na kutoka Tanzania bara Mchakato wa sasa utaishia kwenye kura ya maoni itakawashirikisha wananchi wote wa Tanzania wenye sifa ya kupiga kura wanaoruhusiwa kupiga kura Mchakato uliopita iliishia kwenye bunge maalumu pekee Kwa safari hii mambo special Shomanya kiti tangu kutungwa kwa katiba ya kudumu tarehe 25 Aprili mwaka 77 paka sasa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanyiwa marekebisho takribani mara 14 Mabadiliko haya yalitokana ku, na kufanyika ama kutokea kwa mabadiliko muhimu ya kiuchumi na kisiasa na kijamii katika nyakati mbalimbali mbali hapa nchini lakini pia ilitokana na kutokea kwa mabadiliko katika jumuiya ya Afrika ya Mashariki kwa ruhusa ya Mwenyekiti nitaje baadhi ya mabadiliko hayo mabadiliko ya kwanza mwaka 79 yaliunda mahakama ya rufani ya Tanzania kufuatia kufa kwa mahakama ya rufani ya Afrika ya Mashariki baada ya kufa kwa jumuiya ya Afrika ya Mashariki mwaka 77 mabadiliko ya mwaka 80 yalifanyika baada ya kutungwa kwa katiba ya Zanzibar na hivyo kulazimu katiba ile itambulike katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mabadiliko ya mwaka 84 yaliweka utaratibu wa ukomo wa vipindi vya rais ambao haukwepo kabla ya hapo Aidha masuala haki za binadamu below rights yaliingizwa kwa mara ya kwanza katika katiba Vile vile mahakama ya rufani ya Tanzania na mambo mengine yaliyokuwa ya jumuiya Afrika Mashariki yaliongezwa katika orodha ya mambo ya muungano yalipangwa iliandikwa ili pangwa, pangwa upya mwaka mbili Yalifanyika mabadiliko yaliyoanzisha mfumo wa vyama vingi vya siasa. Badala ya ule wa chama kimoja cha siasa uliokuwepo tangu mwaka 65. Pia utaratibu wa rais na wabunge ulirekebishwa ili uendane na mfumo katule, wa vyama vingi. Mnakumbuka tule uchaguzi wa rais ndio ama hapana? Uchaguzi wa wabunge wawili hutoka chama kimoja. Mwingine ana jembe, mwingine ana nyumba. Na mkienda kwa kampeni wote mnapanda gari moja. Tasahe kila mmoja kwa, kwa wakati wake na kwa mikakati yake. Vile vile utaratibu wa kuwa na viti maalumu vya wanawake katika bunge ulianzishwa kwa mara ya kwanza. Wakati huo ikiwa ni 15% ya wabunge wote. Aidha kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu bunge lilipewa mamlaka ya kumwajibisha rais na waziri mkuu kupitia kura ya kutokuwa na imani. Mabadiliko ya 94 yaliweka mfumo mpya wa kumpata makamu wa rais kupitia utaratibu wa mgombea mwanza. Mwaka 2000 na mwaka, mwaka pamoja na mambo mengine yalifanyika mabadiliko yaliopanua wigo wa haki za binadamu na kuongeza uwakilishi wa wanawake bungeni. Na kumuaga 95 kwa 15% 1220 2025 ikaja 30 mwenyekiti kufandika kwa mabadiliko hayo Kunathibitisha utayari wa serikali kufanya mabadiliko kila ilipoonekana inafaa kufanya hivyo pamoja na kufanya yote hayo na serikali kuwa na msimamo huo bado kulikuwepo na madai yaliokuwa yanataka katiba Tanzania, ya Tanzania iandikwe upya wako watu waliohimithilisha katiba yetu na nguo yenye viraka vingi mno kiasi kwamba ingefaa kununua mpya badala kuendelea kuivaa lakini madai ya kutaka katiba mpya yalipazwa sauti baada ya kuanza kwa mfumo wa vyama vingi vya, vya siasa wapo waliokuwa wanadai katika wanadai katiba mpya kwa imani tu kwamba tukipata katiba mpya tunaweza kuishinda ccm Wanadhani ushindi wa ccm humo kwenye ile katiba hii lakini si hayo yalituongoza kwenye kuanzisha mchakato huu hata katika mazungumzo ya serikali zetu mbili yaani serikali ya muungano na serikali ya mipinduzi ya Zanzibar kushuhulikia kero za muungano imedhihirika kwamba baadhi ya changamoto zilizokuwemo mli ndani zinahitaji mabadiliko ya katiba ili kuzipantia ufumbuzi wa kudumu kwa kutambua ukweli huo na baada ya kushauriana na kukubaliana na viongozi wenzangu wakuu wa chama chetu na serikali zetu mbili wote hao wanajua tulizungumzana na Mwalimu Seifu tulizungumza na mpunguza Dr. Bilali na wazee wa stafa nao eh, waziri mkuu makamu wa pili wa rais wa Zanzibar tulizungumza baada ya mashauriano yetu nilipo tarehe 31 Disemba nikatangaza 2010 kwamba tutaanzisha mchakato wa kutunga katiba mpya nilieleza siku ile katika mchakato huo tutakuwa na ushirikishaji mpana wa wananchi wa Tanzania kwa makundi yao ya jinsia, dini, siasa na shughuli wazifanyazo katika jamii za kuwapatia riziki na kwa maeneo wanayotoka katika pande zetu zote mbili za muungano tarehe 16 March, Baraza la Mawaziri liliridhia lili kutungwa kwa sheria ya mabadiliko ya katiba ya kuliongoza taifa katika mchakato wa kutunga katiba mpya Jamhuri ya mungano wa Tanzania Tarehe 18 Novemba 2011 Bunge la Jamhuri ya Muungano lilipitisha muswada wa sheria ya mabadiliko ya katiba Kwa mujibu wa sheria hiyo mchakato wa kutunga katiba mpya ulikuwa unaanza kwa kuunda tume ya mabadiliko ya katiba Tume hiyo imepewa jukumu la kusikiliza maoni ya wananchi moja moja na kwa makundi yao ya maslahi ya taasisi zao ya kupitia mabaraza ya katiba mshowe, Tume imetakiwa kutengeneza rasimu ya katiba mpya itakayofikishwa kwenye bunge hili kujadiliwa na katiba mpya kutungwa mchakato utahitimishwa kwa wananchi kupiga kura ya maoni kuamua kama wanaikubali au wanaikataa katiba mpya iliyotungwa na bunge hili tarehe 6 Aprili 2012 nilifanya uteuzi wa wajumbe wa tume ambapo andikwa kwa katiba tukishirikiana na rais wa Zanzibar kuwapisha tarehe 13 Aprili na tarehe 2 Mei Tume ikaanza kazi. imekamilisha kazi yake katika hatua zote zinazoihusu na kukabidhi kwangu na kwa Rais wa Zanzibar taarifa ya tume na rasimu ya katiba tarehe 30 Disemba mwaka jana. Kitendo cha mwenyekiti wa tume Mheshimiwa Joseph Sinde Warioba kuwasilisha rasimu hiyo mbele ya bunge bu hili tukufu tarehe 18 machi 2014 kinahitimisha rasmi kazi ya tume ya mabadiliko ya katiba kazi inayofuatia sasa ni ya bunge bu hili kujadili kuamua na kutunga katiba mpya Kama nilivyosema baada ya nyie kumaliza kazi yenu tafikishieni wananchi waseme ndio ama hapana kwa kazi mlioifanya Mwisho manyakiti rasimu ya katiba ichapishwe kwenye gazeti ya serikali na magazeti mengine yanayosoma na wananchi kama ilivyoagizwa katika kifungu cha ishirini, kifungu kidogo cha pili, cha sheria ya mabadiliko ya katiba pamoja na hayo niliwaambia kwenye tume taarifa ya tume na rasimu viwekwe wazi kwenye tovuti ya tume kwa kila mtu kusoma inafurahisha kuona kwa watu wengi wameisoma taarifa ya tume na rasimu ya katiba na kumekuwa na mjadala mpana sana kuhusu nyaraka hizo mbili muhimu watu wengi ametoa maoni yao na wanaendelea kutoa maoni mpaka sasa kwa maoni yangu hili ni jambo jema sana na ni kielelezo thabit kwa demokrasia imestawi na inazidi kuota mizizi Tanzania pia kwamba wa Tanzania wako huru kushiriki na kutoa maoni yao kwa mambo yanayowahusu kwa mara nyingine tena narudia kutoa pongezi za dhati kwa wajumbe tume ya mabadiliko ya katiba chini ya uongozi wa mheshimiwa judge Joseph Sinde waliopo akisaidiwa na judge Agostino Na wapongeza kwa kazi kubwa na nzuri waliofanya. Kazi yao haikuwa rahisi. Hasa ukizingatia ukubwa wa nchi yetu, wingi wa watu wake, utitiri wa taasisi. Na pigo la kumpoteza mmoja wa mjumbe wao mahiri. Marehemu Dr. Sengondo Mfungi. aliyetangulia mbele ya haki katikati ya mchakato Mungu wa mrehemu. Pamoja na hayo kwa bidii kubwa wajumbe wa tume wameweza kutembea mikoa wa yote nchini. Wameweza kuwafikia watu laki tatu moja 351,644 waliotoa maoni kwa mdomo na kwa maandishi. Hali kadhalika walipokea na kuchambua maoni laki saba, mbili elf, na moja. kutoka kwa wananchi na taasisi mbalimbali mbali hapa nchini. Baada upokea maoni ya wananchi wakafanya utafiti. Na kwa kutumia uzoefu wao wajumbe wakafanya kazi ngumu kuliko yote ya kutengeneza rasimu iliyoko mbele ya bunge hili. Kwa, kutu, kwa uamuzi Ni kweli kwamba wajumbe hawakuweza kuafikia wananchi wote wa Tanzania. Isingewezekana. Lakini wameweza kuwafikia wananchi wengi kadri ilivyowezekana ambao kwa kiasi kikubwa wanawakilisha taswira na mitazamo mipana ya jamii ya Tanzania. tumemfanya kazi nzuri Kazi yenye thamani kubwa na ya kwa taifa la Tanzania rasimu imeandikwa vizuri na kwa weledi wa hali ya juu tumemitoa mapendekezo ambayo kwa kiasi kikubwa yanahuisha na kuboresha katiba tulionayo sasa ya nchi yetu Katiba inayopendekezwa imejumuisha dhana na mambo kadhaa mapya yanayokwenda vyema na wakati tuliokuwa nao na kuweka misingi mizuri kwa huko mbele tuendako. Kwa taratibu za kawaida za marekebisho ya katiba tulizo nazo isingekuwa rahisi kuingiza mambo mengi mapya kiasi hiki. Mheshimiwa mwenyekiti heshima wajumbe katiba rasimu ya katiba ni kitabu kikubwa kilichosheheni mambo mengi kina kurasa na sita. sura kumi na saba. ibara na sabini na moja wajumbe wa bunge hili mnatakiwa kusoma na kuelewa vizuri kila kilichyoandikwa ili muweze kufanya uamuzi ulio sahihi uamuzi wenu uamuzi wako si uamuzi wa kuambiwa na mwenzako Nauliza na mwenzako kwenye hili tusemeje Nasema a a nimeambiwa e, bo <laughs> umeambiwa umefundishwa utaambiwa lakini anasema akili za kuambiwa na wajibu wa kuchambua kwa kina na kwa umakini mkubwa kila kilichomo sura kwa sura ibara kwa ibara sentensi kwa sentensi na neno kwa neno Hamnabudi budi kujiridhisha kuhusu uandishi wa vifungu vya rasimu ya katiba ye vimeandikwa sawa sawa Hamna kujiridhisha juu ya kufaa kwa dhana mbali, mbali zilizoingizwa na kujengeka katika rasimu Kwa hiyo hana mtu mwingine mnayonyie Kwa Pungu ya Kiingereza wanasema the back stops here. Kila mmoja anasema the back stops here maana kila kitu kinaishia kwangu. Kile ambacho wajumbe mtaona kinastahili kuboreshwa au kurekebishwa au kufutwa. Msisite Tunachotaka Tunachotaka Watanzania wapate katiba iliyo bora Msipofanya hivyo kuna hatari ya kupata katiba ambayo ni ngumu kuitekeleza Au tunaweza kupata katiba ambayo itanungunikiwa na watu wengi na kusababisha mabadili, madai ya kutaka ifanywe mabadiliko muda mfupi baada ya kuipitisha Unge hili linawajibu maalumu kwa Tanzania nao ni kuzuia balaa hilo lisitokee katika nchi yetu Ngazi mbalimbali mbali zilizowekwa katika mchakato huu zimeko makusudi Zimekuwa kama chujio ili, ili kwe, kwe, la kuepusha hali hiyo istokee kile ambacho hakikuonekana katika hatua moja kitaonekana katika hatua inayofuata na kurekebishwa na kama mtafika mahali na nyinyi mkatengeneza katiba hayoiukubaliki Kurekebishwa kwa wananchi watakataa kazi mlioifanya Kuna hatua ya kutoa maoni. Kuna hatua ya, ya, ya kuyachakata yale maoni kutengeneza rasimu yoni ya mapendekezo. Halafu natua ya uamuzi inaanzia hapa inamalizikia kwa anje. Naomba fursa mlionayo muitumie vizuri. Nimekueleza kwa moja jambo ambalo mnategemewa kufanya ninyi wezetu mliopewa dhamana ya kutunga katiba ya nchi yetu ni kujiridhisha kuhusu uandishi. Yapo maoni mengi yaliyotolewa na watu mbalimbali mbali, kuhusu uandishi. Ambayo naomba muyatafakari na kuamua ipasavyo. Kwa mfano kuna baadhi ya vifungu vya katiba vinavyopendekezwa wako wanaosema kwamba vina mambo mengi mno kuliko yanovostahili katiba kuwa. Rasimu has become too prescriptive. Sio maana sheria ningejua neno la kisheria mheshimiwa CJ ningekuja kukuuliza kwanza kabla lakini. Lakini pia kuna mawazo kwamba baadhi ya mambo hayangetakiwa kuwa katika katiba bali yawe kwenye sheria zinazotafsiri utekelezaji wa katiba yako mambo yanayotokea kwenye katiba ambayo yanatakiwa kuelezwa wazi kwa mtu hata kwenda mahakamani kudai serikali impatie kwa lugha ya kisheria hapa nipata mtaalamu amenianiambia inaitwa non justiciable kama katiba ile ina mambo mengi mbegu mbolea, pembejeo hiki hiki <laughs> Haki ya kupata mborea Haki ya mtoto kupewa jina <laughs> Haki ya mtoto kupewa lishe bora Mambo haya ni mazuri yanavutia lakini ya lazima ya wendane na hali halisi na uwezo wenu wa, wa serikali yenu kuweza kuwakapatia wananchi. Kwa mnayoweka ndani ya katiba kama shabaha yenu ya msingi. Lakini mtu hawezi kwenda mahakamani aenda kudai. Kwa sasa nimekuja hapa mimi nasubiri mbolea ya bure kutoka serikalini. ndio wanasheria wanachosema unayaweka lakini kwenye katiba unayawekea ilani kwamba non justiciable isema ni maswala ya uandishi yabakie kama dhamira na pale uwezo uncho utakapokuwa unaruhusu yanatekelezwa Pitsipofanya hivyo kuna hatari ya serikali kujikuta inalaumiwa watu wakitumia katiba Hata kufikia serikali kupelekwa mahakamani kwa madai ya jambo moja au jingine ambayo serikali haina uwezo nayo Huwezi kudai pepo ambayo huna uwezo nayo lakini kujipa matumaini ya pepo ndio uungwana Ndiyo binadamu Ni muhimu sana Mambo kama hayo muyatazame ili tusije na katiba ambayo ni ngumu kutekeleza ikawakwaza watu Yapo pia maoni kwa baadhi ya vifungu vina upungufu katika uandishi wake hivyo kuhitaji kufanywa marekebisho na isipofanyika hivyo yanaweza zinaweza kuwepo athari na nyingine zinaweza kuwa athari kubwa na mbaya kwa mfano ibara ya pili ya rasimu inalotambulisha eneo na mipaka ya nchi yetu ibara hiyo inasema hivi ngoja niisome ni nukuu eneo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni eneo lote la Tanganyika likijumuisha sehemu ya bahari yake na eneo lote la zanzibar kilijumuisha sehemu yake ya bahari maelezo hayo ni mazuri lakini yameacha kutambua kwamba kwa upande wa Tanzania bara tuna sehemu ya maziwa na mito tena sio sehemu ndo kubwa sana well, wao hizi victoria hayo kaja na maji ya ziwa tanganyika na maji ya ziwa nyasa na maziwa madogo madogo yale jipe chala alikuwa si mpaka anazunguzia yale ya mpakani kwani tuache kuhitaji kuyataja nini? kwenye katiba yetu wenyewe tunacho, tunacho, tunacho shire, nini je hatutoe nafasi kwa nchi tunazopakana nazo siku moja wakaja kupora sehemu zetu na sisi wenyewe kukosa utetezi kwa kuwa hata katika katiba yetu hatukuyatambua maeneo hayo <laughs> Hili ni jambo kubwa ambalo bunge hili lazima mlirekebishe tu Na wakutumia lugha ya, ya rafiki yangu mchungaji Mtikira wakati wenyewe ndiyo Buh Mwashawini kiti jambo jingine kuhusu uandishi <laughs> mgongano kati ya pendekezo la msingi la tume la kuwa na muundo wa serikali tatu na majukumu ambayo tume inaipa serikali ya muungano Ambayo serikali ya tatu ambayo kimsingi ni majukumu ya serikali za nchi wa shirika katika rasimu hii malengo ya taifa mengi yaliyo yameainishwa mle. na serikali ya muungano inatakiwa kuhakikisha kwa malengo haya yanatekelezwa naitoa taarifa bungeni katika mfumo wa serikali tatu unaopendekezwa tume. masuala ya husuye uchumi na maendeleo ya jamii kama vile kukuza kilimo ufugaji uvuvi viwanda pembejeo elimu hifadhi ya jamii na kadhalika yakuchini ya mamlaka ya serikali ya nchi wa shirika. Sasa. Mamlaka ya serikali ya muungano ni kwa mambo saba. Itaosome niyataje. Katiba. Na mamlaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ulinzi na usalama. uraia na uhamiaji. Sarafu na benki kuu. Mambo ya nje. Usajili wa vyama vya siasa. Ushuru wa bidhaa na mapato ya kodi yatoka nayo na mambo ya muungano yameisha yes! <coughs> kirimo pembejeo yanaingia wapi hapa ukiacha baki kinachotokea Niki siku ya kwanza kunatokea mgongano kati ya serikali ya muungano na serikali ya nchi wa shirika Karafuu zangu hazikuhusu Wakulima wangu wanavyopata chanjo ya ya ya ma ya mapafu kwa ngombe wao jukumu langu si lako kwa nasema i, i, i, ni, ni mama ambao amba, ndio wao wesa pale lazima nyi msome sura kwa sura ibara kwa ibara neno kwa neno Mutazusha utata na migongano kati ya serikali ya muungano na nchi wa shirika. mkichagua mfumo wa serikali tatu inawalazim muyaondoe mambo hayo kwani serikali ya muungano haistahili kuyatekeleza wala haina uwezo wa kuweka masharti kwa serikali za nchi wa Shirika kini kama mtaamua kuendelea na muundo wa serikali mbili mambo haya yanatekeleze kabila ya wa rasimu Katika orodha ya mambo ya muungano wamesahau jambo kubwa sana utumishi katika serikali ya muungano halikuelewezwa kama jambo la muungano Hasa wale wanajeishi wale polisi ni wanani nani Ni lazima jambo lile liwe la muungano ndio maana kazi yenu unalio una, una, watu wote wamekazania serikali mbili serikali tatu Mkaacha kuitazama ile rasimu ina mambo mengi kwamba msipoyatazama kwa makini ndipo napo sema kwamba mnamaliza tu siku inayofuata watu wanalamika hiki hiki ya kufanya vizuri ndio maana mna wajibu mkubwa lazima mpite mwe atazame haya mambo kwa umakini Lakini naamini mimi nimetaya baadhi tu. Naamini mkisoma rasimu kwa makini mnaweza kuyagundua na mengineayo. Mwisho mwe katika rasimu hii kuna dhana mpya. Na mambo mapya yaliyoingizwa ambayo yanabidi utaratibu wa sasa ambao yanabadili utaratibu wa sasa wa uendeshaji wa mambo yetu mbalimbali mbali hapa nchini. Na uendeshaji wa nchi yenyewe Naomba mfanye uchambuzi wa kina kwa kila kinachopendekezwa. Na kujiridhisha kuhusu kufaa kwake na manufaa yake. <tos> na sema haya mtaweza kavya kujarudia lakini katiba hii nyinyi ndio nyinyi ndio, ndio mnaoitengeneza. Nimktei tengeneza mkiimaliza wote sisi tunakwenda kufanya kampeni sasa wananchi ikubalini hivi sisi nyinyi mko 629 na sisi tukaingia humo ndani tunapiga debe muikubali muikubali muikubali lazima wale watu wakubali kitu ambacho kiko sahihi yani, yani, yani kwa, kwa maana ya sifa ya katiba haitakiwi iwe haitakiwi iwe na upungufu upungufu kwenye katiba ni matatizo na ndio maana matatizo makubwa mengine inaweza ya kwa hasara kubwa kabisa kwa nchi fanyeni hivyo ili tujikishie kuwa kwamba mambo mazuri na uendeshaji mzuri wa shughuli katika taifa letu chan mambo ni mengi kufinywa muda sitaweza kuyazungumzia natae baadhi ya mambo tu Mengine mnajua mtesema ni ni usuli baadhi ya baadhi ya dhana Jambo la kwanza kwa mfano linahusu ibara ya ibara ndogo D ya pili di. Inaoleta dhana ya mbunge kupoteza ubunge iwapo atashindwa kufanya kazi yao za mbunge kwa miezi sita mfululizo kutokana na maradhi au kizuizi ndani ya gereza watu wengi hawana tatizo la, la mbunge kuwa kizuizini ndani ya gereza lakini kama amepatikana na hatia mahakamani na kuhukumiwa kifungo lakini isi yuko kizuizini rumande anasubiri kesi kusikilizwa akienda tarehe akienda tarehe na jamhuri na katasi pewe na hakimu wa ujaji anasema sawa sawa naungana na wale maana nalo limejadiliwa sana wanaoshauri kuwa jambo hili liwekwe vizuri Yako mapendekezo pale kwamba litakuja kufafanua kwenye sheria hakuna haja ya kusubiri sheria jambo lenyewe ni dogo sana akiwa kizuizini kwa miezi sita gerezani kama amepatikana na hatia mahakamani. Full stop. Unaondoa mkanganyiko. Akila pili, la pili ni hili sasa la ugonjwa. Kwa upande wa mbunge kupoteza kwa sababu ya kuugua kwa miezi sita mfululizo. Ni maoni ya watu wengi kuwa, huu ni ukatili ambao haustahili kufanywa na katiba. <laughs> It is just too cruel. Kugua jamani ndio binadamu. Na wakati mwingine mbunge anaweza kupata ajali akiwatumikia wananchi wa jimbo lake. Atoka Dodoma bungeni akienda anafika Sekenge anapinduka anapewa KCMC miezi saba. wenzako wanahesabu mwezi wa kwanza <laughs> mwezi wa pili <laughs> mwezi wa tatu. mwezi wa nne. Ha, wanasema karibu anaondoka tutawapa mitihani wa bunge watu aanze kutoka na dripu <laughs> <laughs> unapofikia mwezi wa nne akapiga kidogo kafanya mzunguo kwenye jimbo na dripu yake ana pia kama wiki 3 ifa na hospitali kuendelea na matibabu kheshavunja ile ya kuwa mfululizo pale. sema Katiba ya sasa haina hiyo. Busara na hekima ya kuweka kifungu hicho mtapima nyinyi mnayetunga hii katiba. Watu anachouliza tu hoja na haja ya ya, ya kuweka hilo ni nini? Hae? kusema hayo. <laughs> Ana mbunge huyu ni kuuguzwa. Apate matibabu, apone, arudi kutumikia wananchi wake. Shauanya kiti. Jambo lingine na mpya ya kwenye kweka, kweka ukomo wa vipindi vitatu kwa wabunge Tena mapendekezo haya hayasemi kama ni vipindi vitatu mfululizo Aliyewahi kuwa mbunge kwa vipindi vitatu <laughs> <laughs> Sasa kwamba nilikuwa mbunge alafu kipindi kimoja kama Mboi kipindi kimoja akagombea urais akakosa kipindi kichopita chopita akafuata ushauri wa mrema biashara ya jumla sasa anafanya reje <laughs> akarudi hapa kipiga kipindi chake cha kwanza sasa amepiga cha na sokimo pale kile ambacho hakuhebu kile out Ametimiza <laughs> vitatu kilichobakia kama anataka sasa kabana na silaha kwenye uraisi <laughs> <laughs> <laughs> Yamwele nimezuia mjadala Ni vizuri mkajiridhisha tu ya kutosheleza kwa sababu zake za kufanywa muuzi. Kwa mazoea ya dunia ukomo unawekewa wakuu wa nchi. Na kwa sababu zinazoeleweka. mi hapa mkiniacha ikile uchaguzi naendelea tu naendelea tu naendelea tu mshoni unageuza nchi kama vile nyumba yako binafsi au shambako binafsi watu wakitoma wasimama pesa wana mdogo tumekuwa hatufanyi hivyo hmm. nchi hii juu si tunaijua <laughs> lakini duniani hawaweki ukomo kwa wagungu Tanzania nataka kuwa wa kwanza. Philippines wanayo, kwa kwamba ukisoma ile taarifa yatume, mimi nimeisoma sana. Taarifa tuma watu mfano ule wa Philippines. Lakini Philippines wamekwa kwenye Senate. Sio ile bunge hili la wananchi halina ukomore. Wametoa mfano wa Marekani. Lakini hata Marekani si kwenye ile bunge lenyewe. Sio kwenye Senate na na, na na na president. Ah hapana. Kule hakuna ukomo. Ndio maana kule wale wazee wale wanaitwa ranking members. Yani waku pale miaka 30, Kule Marekani yako majimbo yanayo. Lakini baadhi ya majimbo kwa mahakamani, mahakama zimetengua uamuziule kwamba unawanyima watu haki yao. kana sema <coughs> vitu ambavyo ambavyo mki maana mkiwa mnafocus tu serikali tatu serikali mbili serikali tatu kuna vitu huko ndani huko <laughs> vingi huko ndani ambapo vina vina hitaji tafakuri za kina ili muone hivi sisi Tukitoka hapa tunatengeneza hii katiba hili tumeliamua sawa Liko lingine dhaana mpya. Ya. Ah na ile na ile anasema ile kwamba vipindi vitatu. Mtukwe mtu kaingia ubunge akiwa na miaka 35. Na wengine hapa wana umri mdogo kuliko hapo. Sasa kama mtu ameingia na miaka 30 ishiraka tano, akifika 30 kipindi cha pili anaanza anamaliza akiwa kipindapita akiwa na miaka 35 aki miaka 40 amemaliza anaambiwa out na ugombei tena maisha yako yote labda kutokee mabadiliko ya katiba na kubadili katiba hii mpaka kura ya maoni ndio maana tutajimia fursa kwa kweli ndio maana wazetu wameweka hii wazi Ndiyo mahali mali kwanza watu wanapopata wanapata experience kubwa na ndio breeding ground ya kupata viongozi wanapata experience ya kutosha hapo kutoka pale mtu anaweza kuspring pata nafasi nyingine za kuwa uongozi na wana, wana kwa sababu eh lakini nyingine ambalo ambalo huku ni utaratibu wa kumuondoa mbunge katikati ya kipindi chake. Kwa Kiingereza tu recall. Ni jambo jema. Hoja unapozame ili na mtingi jambo jengo. Lakini naomba athari zake mzitafakari vizuri. <t rolling> <t rolling> Yamani tunajuana kuna hatari ya kutengeneza misuguano kwenye majimbo kwamba ukimaliza uchaguzi tu wenzao wanaanza Kwa kila ukirudi unakuta kuna watu wanasema hatumtaki Halafu ile dhana pia kwamba mbunge anayetoka katika utaratibu huu chama chake kinajaza nafasi sasa yule aliyomshinda kura ya maoni yule uone kwamba anaanza <tos> ah, nasema ni, ni mapendekezo ndio maana sasa kwamba kuna kuna dhana mbalimbali zinazokuwemo ndani ambazo Amba, ni vizuri mjipe, mjipe nafasi ya kuzitafakari tu manufaa yake yako mengi ni mengi, liko lile la mawaziri kutokuwa wabunge I have no strong feelings about that Lakini mimi tu wa Tanzania hawa waliozoea kutazama kuta, kutazama bunge wanamuona waziri anahenyeshwa na wabunge wamemshiba kama kwao wametoa shiringi, ndio raha ya bunge lakini mfumo ule maana yake ni kwamba sasa kina kitu inaitwa powers yani wanayetunga sheria hawaingilii ya serikali na walioku kwenye serikali hawaingii kwenye bunge hakuna mali mnapokutana nao hakuna maswali ya, ya kila siku maana wa kumuuliza hayupo Hakuna maswali ya papo kwa papo. Hakuna kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge maana ni nyinyi wa bunge peke yenu mliendani. Sasa, <laughs> tu. Nasema, hili, nasema kwa hili anasema alicho kwamba sio kama have strong feelings kama ibaki hivyo. Ila mjue maana yake, mjiridhishe mtambue maana yake na jamii muielimishe ijue maana yake nini. Wasije kwa mezisha mfumo alafu anasema mbona mbona mawaziri hawajaja? Sasa hawaendi tena. <laughs> Hata kina wakati mgitasaidia pia. Wakati mgio ushindano unaweza kuwa mdogo kwenye majimbo. Jambo lingine Dhana nyingine kubwa iliyopendekezwa natume ambayo imevuta hisia za karibu watu wote nchini ni mundo wa muungano wetu kwa waserikali tatu, badala ya mbili za sasa pendekezo mjada ya mjadala mkubwa tangu lilipotolewa katika rasimu ya kwanza na kurudiwa katika rasimu ya pili katika mwingine mjadala umeikuwa mkali na hisia kali kwa kila upande kwa kweli hili ndilo jambo kubwa kuliko yote katika katika rasimu na ndio kazi kubwa kuliko yote katika bunge hili lakini kama ulivyo ule msemo wa Kiswahili nimesema yale mengine kwa sababu kuna ule msemo wa Kiswahili afumaye baharini ni papa ala kumbe kuna wengine maana kwenye rasimu hii inayevuma e, ni serikali mbili lakini nimehataja nime, nime, nime, nime, taja yale ili il, il, mtambue kwamba sio serikali mbili tu msidanani anevuma baharini papa tu lakini chewa wapo changu wapo nyangumi hupo na wengine wapo kwa yako mambo mengi ambayo ni vizuri mkajipa time nimeazungumza kwa maana ya yali kukumbushana hilo hii wa agenda mama. Bunge hili ambalo kila mtanzania anasubili kwa hamu uamuzi wenu utakuwa upi. Ombi langu kwenu. Kwanza muwe watulivu ninapojadili swala hii. Mkijadili kwa jazba wenye hasira hawajengi Wenye hasira hawatengenezi jambo zuri. Kila mtu ana views zake, strong views. Epokeni diazba mfanya uamuzi ulio sahihi. Lakini mtambue kwamba uamuzi usio sahihi kwa jambo hili una hasara kubwa. tunaweza kuingizana chiti kwenye matatizo tunaweza kuwa na mazingira magumu vurumai na nini na yote tutojenga katika nusu karne inaweza ya yakapotea ya. Tanzania inaweza kuwa nchi iliyojaa migogoro yenye matatizo ambayo hatuyewahi kuwa nayo Mwenyekiti kama alivyoeleza mwenyekiti wa tume Mheshimiwa Dad Joseph Seniora. Mara kadhaa mjadala au madai ya kutaka wa serikali tatu si jambo jipi. Sokomba safari hii inazungumzwa limekuwa mara ya kwanza linazungumzwa. Ulikwepo wakati wa mazungumzo ya kuunganisha nchi zetu mbili. Ukisoma maelezo ya mwalimu Bali mundu wa serikali moja, mbili, tatu, apo hata mweka amoa mbili. Ulikuwa kiini chakuchafuka kwa hali ya hewa ya kisiasa zilizomwaka 84. Mimi nichagulia kwa eneki mwaka 82. 80s fa eneki hapa CBI, karibu na hapa. Tutunahangaikanalo yeye. Limependekezwa natumya nyarhi wakati 92 Ndio hoja G55 mwaka 93 Imependekezwa na jaji Kisanga mwaka 98 Naleza hayakueleza ni kwamba ni jambo ambalo lina kwenda linarudi na kwenda linarudi Mala zote hizo hayakukubalika Mimi nafurahi kwamba jambo hili linazungumzwa ili mlizungumze limalizike kama kubaliwa likubaliwe, likikataliwe likataliwe ili tufanye shughuli nyingine. <laughs> Aliwezi kuwa kila siku nikinichamgogoro, kinicham. Wasiisi wa taifa letu Mwalimu Aliyekuwa rais wa jamhuri ya tanganyika wakati ule na shebed karume aliyekuwa rais wa jamhuri ya watu wa zanzibar wakati ule waliamua kuchagua muundo wa serikali mbili tulionao sasa wao maelezo yao umetua sababu kubwa mbili ni muundo unaohakikishia zanzibar kuwa haiwezi na tanganyika na pia ni muundo unaoepusha Tanganyika kubeba mzigo mkubwa wa kugarimia serikali ya Tanganyika na ile ya muungano natambua kuwepo rai kwamba katika mjadara mjadala huu mzee nyelele astumiwe mzee karume astumiwe mimi naona ni vigumu sana kuacha kujadili fikra za wazee hawa. Wao, wao ndio wa mwanzo kujadili na kukubaliana kwa mfumo unaofaa ni wa serikali mbili. Mnapozungumzia kuubadili hamwezi kusema lakini hawa msiwazungumze. Yenye nakuwa intellectual dishonesty. Zungumzeni hoja zao, zichambueni. Sasa pamoja na izi, hoja hizi, hoja hizi lakini nadhani kwa uzoefu tuliokuwa nao umesha na wakati nataka kwenda kwenye tatu lakini mnawapa mna, mna, mna, mna heshima ya kuzijadili lakini na wenyewe pia hata mkija kufanya uamuzi huo mnafanya uamuzi wa Kiingereza unasema informed decision nika mawazo mazo sasa ya nani ndio anayofaa Yanani hayo mapia ndiyo bora zaidi kuliko eh hey, kwa kwa heshima mwape heshima ya kuyajadili. tume imetoa sababu mbili kubwa za kupendekeza muundo wa serikali tatu sababu ya kwanza ni kwamba ndio matakwa ya watanzania wengi kote Zanzibar na Tanzania bara Neleza kwa idadi kubwa ya Watanzania waliotoa maoni yao nukta mbili kutoka Zanzibar na tatu kutoka bara wanaunga mkono mundo wa serikali tatu. kwa sababu ya pili wanasema kwamba muundo huu unatoa majawabu ya uhakika na endelevu kwa changamoto za muundo wa sasa kwa serikali mbili zinazonungunikiwa na watu wa pande zetu zote mbili Sansbana nununika bara wananungunika. Sababu hizi nazo zimezua mjadala mkali kila mmoja kwa sababu yake kwa mtazamu wake ana anatwanga upande wake tu. Yeah, Ni upande wake. Wapo wanaokubaliana na tume. Na wapo si wakubaliana nayo. Wapo wanaosema kuwa tume imesema kweli kwa watanzania wengi wanaunga mkono muundo wa serikali tatu. hivyo muundo wa serikali tatu, hauepu kikik ndio matakwa ya wengi na kwa msemo wa Kiswahili wengi wape lakini wapo wanaodai kamba takwimu za tume yenyewe hazionyeshi ukweli huo Mi nasema wanayosema kwa sababu hatimaye uamuzi ni wenu nyie wanasema watanzania waliotoa maoni kwa tume kwa mdomo na maandishi walikuwa laki tatu 351664 kati ya hao wananchi na ishirini, au sawa na tatu sita, ndio waliokerwa na muundo wa muungano hivyo waka Laki tatu na 31,844 au sawa na sita 86.4 muundo wa muungano haukuwa tatizo kwa hiyo hawakuuzungumza wanahoji Iweje leo sita ya watanzania waliotoa maoni wageuke kwa ndio watanzania walio wengi <tos> Wanasema pia kwamba mbona taarifa ya tume yenyewe inahusu takwimu ile Ukraso, stina, stina, stina, stina, stina, saba. Wali, na 37 inaonyesha kwamba kati ya wale watu 47820 waliotoa maoni kuhusu muungano watu 17280 ndio waliotaka serikali tatu na 37.2 walotaka muundo wa serikali mbili ni 29.8 Mimi serikali ya mkataba ni 25.3. Na na napenda serikali moja Asilimia 70.7. Wanasema kuhusu maoni. Maoni laki saba, sabi na mbili 1,7 na kumi na moja. Kati ya hayo kwa taarifa yenyewe tume ni asilimia kumi na nukta 8.10.4 ndio yaliyozungumzia muundo wa muungano. Asilimia ya wiki 8.6 hayakuzungumzia muungano bali mambo mengine. Sasa wanahoji, kama hizi ndizo takwimu zenyewe na ni kwenye vitabu vya tume? Ingekuwa muungano ni jambo sana na wa Watanzania wengi. Ingethibitika kwenye idadi ya watu waliotoa maoni. Lakini pia ingethibitisha kwenye wingi wa wale waliotoa hoja. Kwa hiyo tumeona 13.6 hoja 10.4 Usahihi wa hoja hii ni upi? Na waachie nyi. Yeah. Sababu ya pili sababu ya pili tume nayo ni kama muundo wa, wa, wa serikali tatu ni unajibu changamoto nyingi za muundo wa serikali mbili tumemeanisha vizuri changamoto za muundo wa serikali mbili zinazo nungunikiwa kwa upande wa Zanzibar wanaimikia kile kinachoitwa Tanzania bara kuvaa koti la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hivyo kutumia mamlaka ya serikali ya muungano kujinufaisha yenyewe isivyostahili fursa ambayo Zanzibar hainayo pili wanasema mipaka ya mamlaka ya serikali ya muungano kwa mambo ya muungano na kwa mambo ya Tanzania, Tanzania bara haijainishwa vizuri ikaeleweka wapi ya muungano yanaishia yanaanzia na kuishia na wapi ya Tanganyika yanaishia ili ijulikane kwa hata ya Tanganyika wa muungano wakienda na nufaika wao kwa jina la muungano kumbe na Tanganyika wananungunikia mkanganyiko kuhusu gawanyo wa mapato na jinsi ya kuchangia shughuli za muungano baina ya serikali ya muungano na serikali ya mapinduzi. Vile wanalamika Rais wa Zanzibar kuondolewa kuwa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano huu ni wa nchi mbili Zanzibar Natanganyika Sasa ninyi mkiwa m, m, m, ikiwa rais wa Zanzibar sio makamu wa rais nani anayewakilisha masuala ya watu wa Zanzibar kwenye muungano Me, Na kumalalamiko na mazungumzo yanakwenda tume kwa orodha ya mambo ya muungano iliongezwa kutoka moja mwaka 64 na sasa imefikia kuwa 22 imepunguza uhuru wa Zanzibar kwa mambo yake ya ndani kwa upande wa bara tume tumenatueleza kuna manganuniko, kwa muungano wa serikali mbili umepoteza utambulisho wa kihistoria wa Tanganyika Na mtikio mambo safi. <laughs> na kama fursa ya watu wa upande wa bara kutetea maslahi yao ndani ya muungano nawe imepotea. Wanasema Zanzibar sasa imekuwa nchi huru. Ina bendera yake, wimbo wake na serikali yake. Tanzania bara imepoteza vyote hivyo ina vya muungano Aidha anasema Zanzibar ibadili katiba kujitambulisha kama nchi na kuchukua madaraka ya bunge la muungano kwa vile sheria zinazotungwa na bunge lazima zipelekwe kwenye baraza la wawakilishi kupata kibali cha kutumika Zanzibar wa Tanzania bara wanalamika kutokuwa na haki ya kupata ardhi Zanzibar <laughs> wakati wenzao wa kutoka Zanzibar ah huko wanajikulia kama elfu kwa malaki ya ardhi na vile vile wanao pia wananungunikia mkanganyiko wa ugawaji wa mapato na jinsi ya kuchangia gharama za uendeshaji wa shughuli za muungano Hizi ndizo baadhi ya changamoto ambazo tume inaona jawabu lake kuzitanzua ni kubadili muundo wa muungano kuwa na serikali tatu badala ya mbili Lakini hapo wameendelea kueleza faida za mfumo wa serikali tatu utagawanya vizuri madaraka <laughs> kati ya mamlaka tatu za muungano unawezesha washirika wa muungano kubalika, kubaki na utambulisho wao wa kihistoria na kiutamaduni na hivyo utawezesha kuondoa hisia ya Zanzibar kumezwa na muungano pia unawezesha kila upande wa Tanzania kuendesha mambo yake yasiyo kwa ya muungano kadi wanavyoona inafaa lakini vile vile unaweza kuleta ushindani wa kimaendeleo baina ya washirika na hivyo kusaidia kukuza maendeleo ya nchi Nimeisoma sana ile dadza tambieni na kuainisha changamoto za muundo wa, wa serikali mbili na kufaa kwa muundo wa serikali tatu tume haikuacha kutambua manufaa na mchango muhimu uliotolewa na muundo wa serikali mbili kwa nje tume nasema kuwa muundo wa serikali mbili unapunguza gharama za uendeshaji na shughuli za umma umesaidia kujenga uhusiano na ushirikiano mzuri katika na umezuia mkubwa kummeza mdogo umedumisha muungano mpaka kufikia hapa tulipofika sasa pia wanasema umesaidia kudumisha amani umoja na utulivu ni kwa mutasari haya hoja kubwa zinazotolewa ni ndio waamuzi. msi vizuri mzitafakari, halafu muamue ipasavyo lakini pamoja na, ku, na kuelezea ubora wa muundo wa, wa, wa serikali tatu kama jawabu kwa changamoto za serikali mbili kundra, kama jawabu kwa changamoto za serikali mbili tumeinakili kwa hata muundo huo nao una changamoto zake Ndiyo ndo maana nimenemsema ni kwamba ime imeani kazi hiyo fanywa ile imefanywa kwa ueledi wa hali ya juu kwa maana kwamba professional honesty eh hey. wameeleza wa wa me, wa kila upande uamuzi unabakiakuwa ni wenu tu wanasema moja iliyotajwa kama changamoto inaeleza kwamba kutakuwa na gharama kubwa za uendeshaji wa shughuli za umma na juzi mheshimiwa aliyobali sema hili lakini alitutoa hofu kwamba gharama sio kubwa sana za kutisha kwa tatu mwalimu alipokuwa ana an, an, an, an, an, anajadili yale ya, ya mapendekezo ya G55 moja ilizungumza sana ni ni gharama akasema watu wanaodhani kuwa gharama ya serikali yoyote kati ya hizo ingekuwa ndogo waulizeni wa Zanzibari. kwa maana kwamba wa Zanzibar hawana mzigo mkubwa wa muungano hivi kwa kukosa mzigo mkubwa wa muungano ile yao aliyokuwa nayo rahisi <tos> na wala wanaosema kwamba gharama ya serikali ya shirikisho ingekuwa ndogo hata bila gharama ya mambo yasiyokuwa ya shirikisho cause mwalimu alikuwa very emotional kwenye, kwenye G55 na Dr. Manai hata quotation hii mengine tumeyapunguza mlee maana mimi ndio alikuwa naweza kusema ye kama mzee nikisemamia nimetukana mie. Nimetuka mie. <laughs> Anaenda kwenda kusoma, atakwenda kuyakuta huko huko. Ni matumaini yangu kwamba katika mjadala wenu mtajipa nafasi ya kulitafakari swala hili kubwa na nyeti. Tumeimesema pia kwamba muundo huu unaweza kuibua tatizo la uchangiaji wa gharama kwaana wakatofautiana. mambo Vile kuna uwezekano wa kuwepo sera zinazokinzana kinzana au kutofautiana juu ya masuala ya msingi. Ya nchi na kuzua mgogoro kati ya washirika wa, wa muungano baina ya nchi washirika na baina ya washirika na na serikali ya muungano. Wamesema pia kuna upo uwezekano mkubwa kwa mundo huo kuleta tofauti za maendeleo baina ya pande mbili za muungano kutokana na kile ambacho ile tofauti za sera tumemeendelea kuelezea hatari wanazoziona wameeleza bili kubwa hisia za utaifa nationalist feelings kwa washirika na hivyo kuweza kudhoofisha muungano vingine pia anasema mundo hupia una, unaweza kujenga ndani yake misuguano anasema paralysis and deadlocks in decision making katika kufanya uamuzi ambao muhimu ya kitaifa Changamoto hizi si ndogo zinaweza kuwa kwa ustawi wa muungano Kwa hiyo katika kujadili kwenu mkijadili kwamba muundo huu wa serikali tatu haya myatambue na miatafutie majibu mwafaka Maelezo ya tume yale hayana, hayana sana majawabu ambayo nimesoma mimi lakini Barachozi. Sasa nyinyi waheshimiwa wabunge wajumbe wa bunge hili mkiamua kwamba muundo ni serikali tatu mtafuti majawabu ya changamoto hizi ambazo si ndogo kupanga ni kuchagua. Mheshimiwa mwenyekiti wanaunga mkono muundo wa serikali mbili wanasema kuwa Mlolongo huu wa changamoto zilizoainishwa na tume yenyewe unadhihirisha kuwa muundo wa serikali tatu hautapunguza matatizo bali utayaongeza kuliko ilivyo sasa. wanakiri kuwepo kwa changamoto katika muundo wa sasa hata hivyo wanaamini kuwa zinaweza kushughulikiwa na kupatiwa ufumbuzi bila kuhitaji kuwa na serikali ya tatu. Hayo yote ndio maswala ya mjadala wenu. Watu mfano kadhaa serikali Zaitu mbili zilivyoshughulikia changamoto za muungano katika kipindi cha uhai wake na mafanikio aliyopatikana Katika kioo za muungano serikali zetu mbili ziliunda tume ya shirukindo mwaka 92 kamati ya pamoja ya serikali zetu mbili kuswalio masuala ya muungano mambo mengi yalionanishwa katika tume ya sherukindo na kamati ya pamoja yameshughulikiwa na kupatiwa ufumbuzi kwa upande wa kilo zinazo zilizoelezwa zili kwenye tuma sherekindo. ambazo zilikuwa moja mwaka 94 ipo kufika 2006 tatu. 13 Ibisa zimebaki nne. Na ukiongeza na mbili zilizotokana na zilizobaki katika zile zilizoibuliwa na ile kamati ya pamoja zimebaki kero kubwa sita ya kwanza mgawanyo wa mapato maana hizo hizo siyo ndogo mgogo hapo uko hisa za za SMZ zilizokuwa katika bodi ya sarafu ya Afrika Mashariki kama ilipovunjika bodi ya sarafu ya Afrika Mashariki Zanzibar ilikuwa na hisa zake pale siko wapi La Pierre wa mapato yatokana na faida katika benki kuu Benki hii yetu wote Siem Sie chetu kiko wapi kiasi gani tuna kipata vipi? Nikosoa la utafutaji na uchimbaji wa mafuta ya gesi asili. Hili ni maarufu. Kwa nini gesi na mafuta luele la muungano? Mbona dhahabu ya Geita si ya muungano? la tatu ushirikiano wa Zanzibar na taasisi za nje Zanzibar nataka kuingia ushirikiano na taasisi za nje lakini kikwazo serikali ya muungano wakitakwenda kwenda AIC mnasema mmevunja katiba yeye tokeni serikali ya muungano itaingia haingii manufaa ambayo Zanzibar ingepata Haya pati inayokosa Hasa wanasema jamani Mozambique ambao waislamu wa wenyewe kidogo wamewamkonya waislami Kameruni, Uganda Lakini hapa Zanzibar waislamu Tanzania waislamu wengi lakini kuingia wengi kama uko bara mtaki Zanzibar tuacheni tuingie Lakini kirengu ngano anasema pana ngoje ni tutaingia sisi <laughs> ndio limeisha <yu>. hiyo <laughs> kuna organization ya visiwa vya indian ocean huko zanzibar ni kisiwa unapenda kujiunga wanufaike nayo nakusema kuna manufaa yake kuna tija yake kule sasa hamwezi kuingia kwa sababu Yesu sovereign nyengo jeni serikali ya muungano ingie haingii. Kwa no mara niko ambao hajamalizika ni kusajiliwa za watumishi wa katika serikali ya muungano katika taasisi za muungano Zanzibar ipate hisa yake ya sawa. Kwa mara lazima usajili wa vyombo, vya moto, magari na nini? Gari gari likiandikishwa liki Zanzibar Liki ya hukubara linaandikishwa tena upya. Lakini ile maandikisho likiwa likuwa na, na T kule halina taabu. Tumia pamoja fedha. Mambo yake hayaendi. Hayo ndiyo sita yaliyo baki. Kutokaanza 31 yamekwenda yamebaki kwa maana ile ambayo tukaanza ukindo ni manne nami ingia umetukana na, na yule mazungumzo ya, ya pamoja nataka kusema tu kwenye kwenye hii haya yanayohusu haya kama kwanza nataka kwa ni kwamba serikali zetu mbili zimeamua kwa dhati kutumia fursa ya mchakato huu wa mabadiliko ya katiba kuyamaliza yale yanayohitaji kuingizwa kwenye katiba ya jamhuri ya mu Katika haya sita yako matatu. Utafutaji na uchimbaji wa mafuta. Ushirikiano wa Zanzibar na taasisi za nje. Na matatizo ya tume ya pamoja ya fedha. Matatu mengine tunaamini yanaweza kumalizwa katika hii swala ya ajira ni administrative. <laughs> Shukrani. Hasi, rais rais amejamwambia. Kwa hiyo aya ni administrative tutayashughulikia. Lakini pia kwenye, kwenye rasimu hii kuna mapendekezo ya kipindi cha mpito 2015 mpaka 2018. Ambayo pale inaelezea kushughulikia masuala ya migongano kati ya ya ya katiba kati ya katiba za zanzibar na ile ya muungano mimi naishi kwa matumaini na kwa vile tunayo dhamira njema ama optimist all the time mimi naamini kama kama serikali zetu zote mbili zikiamua kwa dhati kwamba haya yaliokuwa migongano kwenye katiba tuyamalize ya yataisha Jwaroba juuzi alionekana kukata tamaa. Kwamba haoni kabisa mimi nisingependa kufika mali tukajikatia tuka tamaa. Tukishakata tamaa, maana yake kwenye muungano huu hakuna kitu cha tena. Tukisema haliwezekani, haliwezekani, haliwezekani. Maana yake ni kwamba inachofuatia sasa wachalizame, Tugawane mbao. Lazima tujibe matumaini pamba yako tunaweza kuyafanya Mimi naamini na hata wengine wengi wanaamini dhamira hiyo tunayo Mapendekezo ametea amependekeza ametolea kwenye rasimu kimoja mtu akanitumia aras akanitumia message Wana kuna mengi kweli akaniambia mimi nimekula njama na mzee walioba na nawatumia watu wa vyama vya kafu cha na NCCR kujiongezea muda mpaka 2018 kumbe mtu le kaangalia ule ile kipindi cha mpito kile 2015 mpaka 2018 nane yake mimi nabaki sipo Haki lakini, lakini ndio maisha tunao hizi katika uongozi ya mambo ya muungano kuwa 22 badala ya 11 ya awali napenda kuhakikishia kuwa serikali zetu mbili hazina kigugumizi wala upungufu wa dhamira ya kisiasa ya kupunguza yale yanayopunguzika Napenda kwanza kabisa eleweke kuwa kilichoongeza orodha hiyo si hila za serikali ya muungano kutaka kupunguza madaraka ya Zanzibar kwa mambo yake ndani Na wala sio udhaifu wa viongozi wa Zanzibar kutetea maslahi ya nchi yao Na pili kwamba Naomba ieleweke kwa kila kilichoongezwa katika orodha ya mambo ya muungano kilikuwa na sababu inayoeleweka inayoelezeka na iliyokubalika na pande zote mbili za muungano hakuna jambo hata moja lililoingizwa kwenye katiba kwa kificho Kwa sababu utaja kificho na mzee pandu pale. Basitutumie neno kwa mficho. Katibu staikizai katiba na kisheria zilifuatwa. Hoja ziliwasilishwa bungeni. Zikijadiliwa kwa uwazi na uamuzi ulifanywa na bunge kwa kuzingatia kanuni ya mbili ya kura ya kila upande wa muungano. Kumbukumbu hizo ndugu zangu zipo hansad za bunge la muungano ambazo ziko hapa hapa nyuma. Ziko wazi kwa mtu anayetaka kuzisoma asome na shauri mkazisome. some ili mpate kujua kwa sababu haya ni miongoni mwa mambo yanayosemwa sana. Mambo yameongezwa yanatunyima uhuru. Sasa mheshimiwa mwenyekiti tutachukua muda akini kwa sababu tunazungumzia ma, mahatima ya nchi yetu. Nataka nieleze mambo haya. Mheshimiwa mwenyekiti Michizi mbili zilipoungana mwaka nne na kuzaja muungano wa Tanzania kulikuwa na mambo moja. kwenye orodha ya mambo muungano nitayataja la kwanza katiba la pili mambo ya nje la tatu ulinzi la nne polisi la tano hali ya hatari la sita uraia la saba uhamiaji la nane biashara ya nje na mikopo. La tisa utumishi wa serikali katika ya muungano. La kumi kodi ya mapato, kodi ya makampuni, ushuru wa forodha na ushuru wa bidhaa. La 11 bandari. Mambo ya anga, posta na simu. Ndio mambo 11 kwenye kwenye orodha ya mambo ya muungano. Kati ya mwaka tano. Na Namaka mbili ndipo yalipoongezeka moja mengine mpaka kufikia yakawa ishirini na mawili. Misingi yote ile ilitumika taratibu zote zireje na pande zote mbili za muungano zilikuwa zimekubaliana. Moja ni nipate nafasi ni yaeleze vizuri moja baada ya jingine. La kwanza kuongezwa ambalo ndio la 12 lilikuwa sarafu mabenki na fedha za kigeni liliongezwa tarehe 10 Juni 1965 na sitini na tano. Na tano. sababu yenyewe mwaka 64 bodi ya sarafu ya Afrika Mashariki ilivunjika the staff and currency board it disintegrate kila nchi litakiwa sasa kutengeneza pesa yake Serikali zetu mbili zika kwa pamoja wakasema tutatengeneza sarafu moja shilingi ya Tanzania ndio mswada ule bungeni kutunga kuingiza jambo hilo katika orodha ya mambo ya muungano kama jambo la mbili bunge lilipomaliza kazi yake mswada ule ulioidhinishwa kuwa sheria na mzee Abedi Amani Karume aliyekuwa na kaimu uraisi. Jambo la 13 yani tarehe 11 rgba 67 yaliongezwa mambo matatu leseni za viwanda na takwimu elimu ya juu likawa la 14 na la 15 yalikuwa mambo kwa yalikuwa kwenye nyongeza ya kumi ya mkataba wa jumu ya Afrika Mashariki kwaana mambo 27 mliendani Serikali ya Muungano ikapewa kazi ya uratibu wa mambo hayo Nikawa jambo la 15 la 16 iliongezwa tarehe 22 Julai mwaka 68 rasilimali ya mafuta petroli na gesi asilia Serikali ya Muungano ilipewa jukumu la kuagiza mafuta ya petroli na gesi asilia kwa matumizi ya nchi nzima. Na nakumbuka kama mwaka 63 ilianza ujenzi wa refinery ya Kigamboni ikae imekamilika mwaka 66. Kwa kwasa madam tunayo refinery nyinyi agizeni mafuta ghafi safisheni tutatumia nchi nzima. Akili pia akapoa kaswala la kusimamia shughuli za utafutaji wa mafuta na gesi. Tarehe mbili Novemba mwaka 1973. Ikaangizwa kwenye orodha baraza la mitihani la taifa. Nao liliongezwa kwa nini? Baraza la mitihani la Afrika Mashariki lilikufa mwaka moja kulikuwa na East African Examinations Council. Baada ya mwaka sabini kufa East African University. Mwaka 71 ikafa East African Examinations Council. Serikalisi zote mbili zikakaa kwa sababu ana labiti hali litakuwa letu la pamoja tulikuwa nalo kwenye Afrika Mashariki tutalifanya kwa pamoja liingizwe kwenye orodha ya mambo ya muungano. Mwaka 84. Yale profendi kama makubwa katika katiba ya jamhuri ya ya, ya ya mwaka 77 orodha ya mambo ya muungano ilipangwa upya na mambo yale yalikuwa, yalikuwa, yalikuwa kwenye jambo la 15 kwenye orodha ya nyongeza ya 10 maana na barabara usabiri wa hali ya hewa na vitu vingi vilikuwa mmo ndani zikakaa zikasema hivi katika haya mambo 27 tunachukua matano tu yanaingia kwenye orodha ya mambo ya muungano yaliyo kila nchi na lwake. Naso kirua kala reli jambo la muungano wa Zanzibar hakuna. Kwa wakakubaliana. Na ndipo pale ikaongezwa. Ika Usafiri wa anga jambo la utafiti kwa la 18 utabiri wa hali ya hewa kwa la 19 takwimu kwa la ishirini. na mahakama ya rufani ya Tanzania kwa la moja 17 Mei mwaka 92 Vyama vingi vya siasa Kwenye vyama vingi vya siasa tukakubaliana kwamba Vyama vitakuwa vya kitaifa Ndipo uandikishaji wa vyama vya siasa ukaingizwa kama jambo la muungano ndilo la mbili nimeona ni, ni, ni nilieleza hivi ili yaeleweke mazingira yenyewe kwa sababu ninazungumzwa hili kama vile kulikuwa na hila mahali hivi katika yale mambo yaliongezwa hayo yote Yaliyokuwa yetu wenyewe mawili tu la mafuta na uandikishaji wa vyama vya siasa yale tisa yote yale ni matatizo yaletoka kwenye ya Afrika Mashariki ambayo yalikuwa hayana mahali ndio akaja kuingizwa serikali ya muungano ikapewa dhamana ya kuyashughulikia. Kwa hiyo, tunatengeneza mambo yetu, ni vizuri vitu hivi vikjulikana kwa ukweli wake. Vi tunawaachia watu wanakwenda wanasema tu inaonekana kama vile kuna mtu mahali hivi, ni bulishi tu, kazi yake anaapora tu si kweli na yale mambo ya Afrika Mashariki pale alipokuwa yameshindikana ya ya, ya kwenye Afrika Mashariki tupoje kuyabeba sisi wenyewe yalikuwa na karama kubwa ndio kwa karama ya mambo haya serikali ya muungano ifanye lakini nini serikali zetu zimekuwa zinafanya tangu mwanzo tangu muungano mpaka sasa yale mambo ambayo serikali ya mapinduzi ya zanzibar ilishajenga uwezo wa kuyashuhulikia ilipewa uhuru wa kuyafanya yale ya bandari ya utafiti sio tabidwa hari ya hewa na mwingine yame yako ya kwa ya mengi ambayo Zanzibar inafanya yenyewe. Bandari takwimu, kodi ya mapato, kwa takwimu mtu binafsi tu pale. Leseni za biashara, leseni za viwanda zilianzika siku za Afrika Mashariki. Maana zamani leseni za viwanda zikotoka na, na Jumuiya Afrika Mashariki. Ilipokufa jumuiya, leseni sikabebwa na serikali ya muungano. Lakini katika kuendelea nayo kwa sababu bwana hii Zanzibar wenyewe endeleveni nayo. Utafiti na mengineyo yanaosimamiwa na kuendeshwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pamoja na kwamba mambo haya yapo kwenye orodha ya mambo ya muungano imekuwa hivyo kwa miaka kadhaa sasa na imethibitika kuwa Zanzibar inayamudu ndio serikali zetu mbili tumekubaliana kwa kutaka kutumia fursa ya, ya, ya mabadiliko haya katiba haya mambo ambayo sasa yanaendeshwa lakini unasema yanaendeshwa kienyeji eh? kamaana bado ni kwenye orodha ya muungano sasa tu yarasimishe yatoke lakini si hayo tu na mengineyo tutakayokubaliana yatoke tuyaondoe wakati wenyewe ndiyo huu na moja ambayo tumekubaliana tulitoe ni rasilimali ya mafuta na gesi asilia Na hili tulikubaliana mimi na Rais Karume. Na tumeendelea na msimamo huo na Rais Sheni hakuna mabadiliko. Tumechelewa kutekeleza kwa sababu ndio tulianza kuwa tunafikiria tuna, tuna sasa Wazo la kwanza ya mchakato huu wa kuandika katiba upya. Kuna wakati tulikuwa bungeni wakasema lakini ukileta bungeni hivi. Wakituuliza hivi haraka yenu ni ya nini tunatengeneza katiba. Tunawajibu nini? mnakimbilia wapi? Lakuna kipindi naye kwenye baraza la wawakilishi kwa maneno hayakuwa mazuri sana. Hizo katika mazingira yale ya maneno yale. Ukapeleka, ukapeleka mswada kwenye, kwenye bunge. Yatakayotokea huku yatakuwa mabaya wasema uongozi hauko hivyo. Mazingira yale tuliyapima kwamba si ya kupeleka mswada wakati ule. Tutafuta wakati mwafaka na wakati wenyewe sasa ndiyo huu Subira ya vutaheri kawie ufika imetuongoza vyema tumefika labda mkata yenyewe kuliondoa Lakini kwa nini tunasema sasa tunaweza kuliondoa jambo la mafuta Sababu ziko mbili Ya kwanza sasa serikali haiagizi mafuta Sasa hivi waagizaji wa mafuta ni private sector makampuni yanagiza mafuta si tulichowashauri na kuwabana waagize kwa pamoja tupunguze gharama ya mafuta yanayoingia kwamba kifanya bulk purchase inakuwa nafuko wa Tanzania ndio ambayo serikali pae. ni kwa kuwabana wanunue kwa pamoja lakini wanaununua ni wao wao wenyewe wala hakuna senti ya serikali inotumika kama ilikuwa zamani serikali inakwenda kuagiza kudoi. oil serikali inaagiza white products halafu mnafanya kazi ya kugawa ikawa inatuletea matatizo tumekubaliana kama kama hivi sasa serikali haina haiagizi mafuta kwa nini jambo hili liwe la muungano lakini la pili tumekaa tumetafakari kwamba katika taratibu hizi tuze kubayaniza muungano yako mambo ya muungano lakini ya uchumi si ya muungano sasa ukiambia zanzibar ina ya maendeleo yake itumie rasilimali zake kwa maendeleo yake lakini rasilimali ya mafuta ya muungano mbona hamchukui na karafuu nsaa niba kina karafuu hii Mwani, lakini mafuta na gesi ya muungano tukasema hopa hoja haipo hali kilini tumesema bwana ili jambo hili lisitumize kichwa tusigombane isivyokuwa na sababu Nao Zanzibar nasema mbona dhahabu ya ya geita ya muungano Kwa sababu hizo mbili zinatosheleza hili jambo tuliondoe sasa. Tutumie fursa hii tuliondoe. Jambo lingine ambapo serikali zetu imelizungumza. Ni lile la namna ya kuondoa lile tatizo la malalamiko ya Zanzibar kuhusu kushiriki ushirika wanachama kwenye mashirika kimataifa ili Zanzibar iweze kujiunga na mashirika iweze kukopa kupata misaada kutoka nje nje bila ya kizuizi Kwa sasa fursa hiyo ina vikwazo vya namna mbalimbali na raisi Karume, na Rais Mipokuja kuwa raisi. kila wakati mnazungumza bwana wanakuja watu kutoka China huko. Hazina hawajafanya hivi, aziwambia hapa sembamba raisi Karume usiona wasiwasi, mimi nitafanya. Kila wakati raisi unaingiria kati. Sasa tuachane na raisi kuingiria kati. Tutengeneze mifumo haki yao zanziba waweze kuipata. bila kutegemea ihsani ya mtu. Sasa katika kulitafakari hilo na tunasema tutatumia mchakato huu wa mabadiliko ya katiba, bahati nzuri. Kwenye mapendekezo haya ya rasimu hii, kifungu cha tano mbili. kinajenga dhana hiyo Ila wanaijenga kwa nchi ana chama mbili. Hasa bupumi linawezekana kama litawezekana, kwa nini msubiri mpaka Tanganyika nayo itakapokuwa yenyewe Wapeni Zanzibar? Inatoa uwezo kwa Zanzibar. wa kujiunga kwenye kwenye, kwenye kwenye mashirika ya kimataifa kupata mikopo kwa utaratibu ulio rahisi zaidi. Tuitumie fursa hiyo tulimalize hili nalo. Sasa tukishalimaliza hili, sisi katika serikali zetu hizi mbili tunaamini tutakuwa tumeondoa kizingiti kimoja kikubwa kinachochafua hali ya hewa kila wakati. Maneno yote haya Tanganyika imevaa koti la muungano itoke tuione Kini chake ni hiki kwamba wenzetu wananufaika sisi tukitaka kupata hatupati ni vigumu mpaka upate hisani ya mtu kwa tumesema sisi serikali zetu mbili kwamba tutumia nafasi hii tuyamalize haya Madam Sasa tunafanya comprehensive review ya katiba yetu yale yote aliyokuwa natuletea matatizo tuyaondoe. Na sisi kwa sababu sisi tunatoka kwenye CCM tunaamini kwamba tunaweza kufanya kwa mabadiliko haya bila kuitai serikali ya tatu mba tukae Lakini hiyo ni maneno yangu Bunge hili ndo lenye uamuzi Ila mtakapoamua na hoja hizo mzifikirie hivi katika kuangalia mfumo wa serikali tatu nao yako Ya yametolewa na wengi. Ambayo naomba naomba nayo myatazame. Naanza kuhusu zile changamoto zake. Ambazo hata kama mkipendekeza serikali tatu Hizi changamoto hizi msipozitazama hiyo serikali hii itakuwa tabu kuondeshwa La kwanza yapo maoni. kwamba serikali hii inao kwenye, kwenye rasimu haijajengeka kwenye mfum, kwenye msingi uliyo imara ni serikali naomba mnisikilize vizuri ni serikali inayotegemea ihisani za nchi shirika. na kwa hiyo siku nchi yoyote moja ikiondoa ile ihisani yake Hii serikali inaanguka pom kitaka serikali ya tatu ni lazima muitengenezee msingi imara la pili serikali haielekei ina chanzo cha uhakika cha mapato yake Ya kuiwezesha kusimama yenyewe na kuiwezesha kutekeleza majukumu yake ushuru bidhaa unaopendekezwa unatiliwa shaka kuwa hautasheleza mahitaji pia kwamba hakuna uhakika wa fedha hizo kupatikana kwa vile serikali ya muungano hiyo haina chombo chake chenyewe cha kukusanya mapato inategemea vyombo vya nchi washirika kuikusanyia na kuipelekea kuna hatari ya shughuli za serikali ya muungano kusimama wakati wa wowote au hata kusimama kabisa kwa sababu ya nchi washirika kuchelewa au kushindwa kuwasilisha makusanyo ya kutoka kwao nalieleza na hili vizuri ili mjipe nafasi ya yani mara tunajaribu kutengeneza nchi yetu hapa. Tengeneze kitu ambacho kitu kidogo kit, kit, kit, kwa thabit. Alafu bahati mbaya serikali ya muungano haina uwezo wala nyenzo za kuonyesha kama mapato yake yanawasilishwa jana mzee wa walioba juzi alikuwa anasema kutokuwasilisha mapato ni swala la usalama kwa serikali ya muungano tumemwambia sasa, sasa itumie majeshi yake lakini majeshi haya ni ya watu wa Tanganyika na watu wa Sansi Serikali ya Tanganyika imekataa kuwasilisha. Nasa bajeeno jeno Mnyange wale lazima watupe hela yetu. Sajeeno wa Mnyange anasema mimi mtanganyika. Hata ti amrik lakini mifano mimi napenda mifano halisi. Sisi tumeshika sana swali la Njuani Gul jeshi la anjuani jeshi la komoro ile ngazija, lilikuwa na wanajeshi wengi kutoka anjuani kwa kila walipokuwa wana matatizo walipokuwa nalituma jeshi kwenda kuishikisha adabu ile serikali ile kile chokana tokea wakifika kule wale wanajeshi watu wa asili ya anjuani wanakwenda upande ule hakuna mtekelezaji ndio kazi tukafanya tuka, tuka, tuka, tuka sisi pale sasa ndio ndi maana sasa kama tunasema hapa kama natu kutengeneza serikali ya tatu lazima tutengenezie misingi ya uhakika ambayo sisi wenyewe tunaridhika nayo kwamba serikali hii itasimama itatekeleza majukumu yake sasa kile urusi Ngwapo na Yeltsin. Yeltsin aka Unajua Urusi walikuwa na mfumo kama wetu. Zile nchi, nchi nyingine zote zile zilikuwa na serikali zake, maraisi wake na mabunge yake. Hawa Ukraine na wengine hao. Ile ile yenyewe ile, ile ilikuwa inasimamiwa na serikali yenyewe ya ya shirikisho. baadaye Gobashev katika katika perestroika na glasnost wakasema na urusi nayo sasa iwe na serikali yake. Sukoje tu Yeltsin akapanda jukwani akaita wanajeshi akasema hivi sasa wale wanajeshi wote ambao asili yao ni urusi kuanzia kesho waripote ofisini kwangu nitawalipa mshahara. dio hakapiga picha imepanda kwenye gifaru Kobe shefu yupo uraisi yupo. mamlaka hana Anasema Na Kama tunakitaka kitu lazima tujipe muda wa kutafakari kweli kweli tutakifanya vipi ili kisimame Sasa wakikataa hawa Ukaambia wa haire, nendeni endeni mkamkamshulikia yule rais yule anapanda ana, ana, ana, ana, ana, ana, juu kwa anasema wale wote wana Tanganyika nataka kesho mje kuripoti kwangu nitushahara nitawalipa mie. Hai si hata kitu huyo. Na serikali ya Muungano inashakwisha hapa. Inapendekezwa huko kwamba inaweza kukopa Lakini ni serikali ambayo haina rasilimali. Mimi naeleza mambo serious. Rasilimali za serikali hii jeshi na vifaru vyake na mizinga yake huwezi kutumia kama dhamana. Rasilimali ya, ya, ya serikali hii polisi na magari yao ya washawasha washa. virungu pingu ina magereza na pingu za mafande nani anakudhamini kwa kwa rasilimali serikali haikopesheki labda idhaminiwe na Tanganyika mkopesheni yuo mzee mimi namdhamini maana Tanganyika ina rasilimali ina gesi ina dhahabu ina mihogo ina mtama mbazi ina ngombe ina mbuzi Kwasala msema mtu kitu asina kitu kinyama cha mwitu. Kwa If you want to structure government ya serikali tatu lazima tudue kwenye drawing board Lazima lazima a lot of thinking has got to go into this one Tutaifanyaje serikali hii iweze kusimama Na haya naye Si si, si semi kwa sababu kwa sababu kwa sababu ile mie sio sio muumini wa serikali tatu lakini hata wanaopenda serikali tatu wanapenda serikali iwe na nguvu kwa kazi kubwa waheshimiwa wabunge, bunge nyinyi ndio ndio mtengeza umundo mkisema hata serikali tatu haya muyajue mtayawekaje sawa Yawekeni sawa ili nchi yetu ipate serikali inayofanya kazi Mshauri mwenyekiti kiti Nilisema kule mwanzoni kwamba katika rasimu wameainisha wameelezea tatizo la utaifa, kujengeka na tatizo la mkwamo ule kwanza kama kama katika, katika maamuzi kuna kukwama la, lazima patengenezewe majawabu ya kukwamua hayo maamuzi ikiwa maamuzi hayatakuamuliwa maanake kesho yake muungano huo haupo ni, ni, ni, ni, ni lazima kama nataka serikali ya tatu mtengenezimfumo ambao hautakuwa na kukwama kwenye maamuzi na kama tutakokwama na kukwama kuna majawabu yake lakini tukasema tu kwamba serikali ya tatu iwepo sawa tunasema wa wa wa <laughs> serikali haitakuepo yani mmejiridhisha ipo lakini haitakuepo hii ni serikali tegemezi na egemezi hii ni serikali haina chanzo cha uhakika cha mapato na mekabidhi dhamana kubwa ya majeshi ya madudu yenye nguvu watakasilika wale amwalipi mishahara watakuja kuwafukuzeni wote muondoke <laughs> watatengeneza mfumo ambao wao na mfumo wa kiafande hauna demokrasia Vyama, Vyama vyote vimefutwa katiba imefutwa yuko afande amekaa pale Anasema baada ya miaka mitano kwanza tunaweka mambo sawa. Hmm. Hmm. Hana hakuna anakuwajibika. Anajibika kwa hiyo defense kansili yake ikifika miaka mitano anavua gwanda anagombea uraisi. nimesema jamani haya -ha, naweza kwa maoni yangu inawezekana maoni yangu ni hofu hazina hazina msingi tu lakini nimeisoma nime sana rasimu nimeisoma, nimerudia nimeisoma, nimerudia nimejaribu kutafuta misingi yake na barataabu sana watakachoamua wa, wa Tanzania ndio kitakuwa chetu hicho hicho. Wakiamua tatu ndio chetu hicho Wakiamua mbili ndio chetu hicho hicho. Lakini ningependa kama mnaamua tatu ni tatu kweli zitakazosimama. Sio tatu tu zimeundwa kwa sababu tunateseka tunahutueleza kitu. Baada ya hapo mtaka kwenda kuishia huko ni kubaya tu. Lakini hawa walizoomza mambo mawili ya kukwama la pili ni hisia hizi za utaifa na kwa sababu kwa, kwa kwa mara mara, mara tuko na wasiliana na na, na viongozi wetume katika mazungumzo yangu unao mara mbili mara tatu hivi hili swala la, la, la, la, la haki ya raia iliwakwa inawasumbua ina sana unasema itakuwaaje ili naisha kwamba tunakuwa na muundo wa serikali tatu lakini Huyu alioku pale anayetoka Pemba ha -ha habugudhii kwa sababu kwamba sasa sio kwake. Na juzi mzee waliomba anajaribu kueleza kwamba popote alipo asigali ngumu sana. Sasa kwanza inaibua hisia za utaifa Tanganyika ile alijawahi ya kuwepo. Yani baada ya yule muungano ule. Ile sensa ya juzi ile. Tukao uhuru, uhuru tukikuwa tu milioni tisa. Tunaungana na kuongezeka na wale 300 wa Zanzibar. Wale watu wa sensa wale wanatuambia hivi. Hivi sasa wa Tanzania milioni 445 waliokuepo hivi sasa tisini. Wamezaliwa baada ya 64 Tanganyika hawaijui. Zanzibar wanajua kwa sababu ili ile simenzi imebaki na yule Zanzibar. Hasabu asilimia tisini ya Tanzania. Mtu anaishi Pemba, kazaliwa Pemba, anatimiza miaka 50 sasa. Mtu anaishi Tanga, kazaliwa Tanga, Tanga ndio kwao. Mkiunda serikali tatu mnaulizana eh kwa asili ni wapi? Mana sasa imekuja dola ya Tanganyika. Dola ya Tanganyika inawahusu wa Tanganyika. Hamuwezi dola ya watanganyika Tanganyika ikaohusu watu wote. Ko hawa watu ambao walikuwa wanakaa siku moja nikaenda nifanye ziara huko Lumuma huko. Kwa kina simba chawene hapo mpo hapo nyuma kule. Wanlima vitunguu kule. Nikaoiswa kananiambia bwana hivi vitunguu hapa Lumuma mashamba yote hawapemba. Wao konele alamikia bei nikamwambia msini msii. Alikuwa anasema kwa choo ndio pale na anaeleza unajua watu wanapata benki ambaye wewe sikiliza wewe. Wewe mbunge unasubiri raisie aje kuhusubea vitunguu vyako hiyo kazi imekushinda. <laughs> Wajama wasiwa wapemba, ngamambia wapemba hapa ni Tanzania ni kwao mmekakaribisha wenyewe wacheni waishi. Lakini mkisha itengeneza Tanganyika. Masharti tofauti. Nasa. Watu watu wataanza kuwa wageni. Wanaotakiwa kutengenezewa utaratibu maalumu wa kusafiri na kuishi wakiwa upande mwingine wa muungano. Mana lazima wajuane. Njeriyo bali jana kwamba waruhusiwe kupiga kura watakataa tu. Mzima sikiliza bwana wewe huwezi kugombea hapa. Hapa sio kwenu hapa. Mana sema waruhusiwe kuongozi, waruhusiwe kufanya hivi. Mkishayanzisha ile dola ya Tanganyika, itakuwa na masharti yake. Na chuki hizo za utaifa ziki, zikianza. wataingia na wabaya huko ndani. kwa changamoto hizi ambazo tume yenyewe imeziyenza kwa hofu ndugu zangu tukilifika mfumo wa serikali tatu tusizigeuze ni jambo dogo tukifikia mfumo wa serikali tatu lazima tulistafutie majawabu ya uhakika hata tume yenyewe kwenye mapendekezo yake nimesoma hawana jawabu la uhakika Vinginevyo kama tunachotaka sasa umefika wakati kila mmoja aende kwaoke okay. Fanya uamuzi huo Lakini uamuzi huo mfanya baadaye mie sipo Ukianza kujenga hizi hizi hisia za utaifa hizi Satua sana. Yeye mnaona pale Zanzibar pale 2012 pale. Walipochochia tu ze za utaifa wa uzanzibari ule. Si watu wa kikundi gani maduka, maduka ya watu wa bara yakachomwa pale. Hey. Na sasa mkishaingiza na ut, una, una, na utaifa wa Tanganyika ukajengeka. Ile il, il, il, il ya Zanzibar kitu kidogo. Kwa Kiingereza sema ni peanut. Yatakapo kutokea yale yatakuwa kwanasema hizi changamoto tumeimezitaja maana hapa si zungumzi kitu changu wiki twani haya ndiyo yako kwenye taarifa ya tume Nationalistic tendencies kwa hiyo sasa tuje tujikute ghafla watu wanambia sasa nendeni kwenu huku sio kwenu ni waamuzi ambao tutaujutia Yale atakayotokea baada ya hapo tutayajutia kwa nini tuliamua hivi Nacho waomba ndugu zangu sisi ni viongozi tuna dhamana ya kuamua kwa niaba ya wananchi wetu Hatunabudi kuyapima mambo haya kwa umakini mkubwa ili tufanye uamuzi ulio sahihi. Tusije tukajutia uamuzi wetu Tutakapoona watu wanafukuzana wanauana na mali zao kuporwa. Na tukifikia hatua hiyo kinachofuata ni nini? Ni muungano kufa tu. Utakuwa umeshakufa wenyewe. mwenyewe. Na unapoya tafakari haya ndipo unaona wazee wale kwa nini waliamua walivyوامua kuna hatari ya nchi yetu watu wake kupoteza kila kitu walichokijenga kwa miaka hamsini badala ya kujenga tunaweza kujikuta tumebomoa hata msingi katika nchi hizo wa shirika baba wa taifa mwaka 93 alituasa hamuwezi kutenda dhambi kubwa namna hiyo bila ya adhabu anasema na adhabu nyingine zimo mle mle ndani ya kitendo hazisubiri. kwa ni vizuri sana ndugu zangu Kajipa muda mzuri ndo maana kutoka mwanzo jipeni muda wa kufikiri kuelewa kila kilichomo faida zake na hasara zake ili mfanye uamuzi kwa niaba ya Watanzania uamuzi wenye manufaa kwao siku moja na kiongozi mmoja wajuu wa madhehebu ya dini nchini sina haja kuyataja akaniuliza hivi hivi raisi, hivi serikali mbili zikiwa na matatizo Jawabu lino, ni kuongeza ya tatu. Sima tatizo ndio atazidi. Arikaambia lakini wakati mwingine unaweza kuwa na maya tatu, ukawa ndio majawabu anasema hata kidogo. Akasema mimi ushauri wangu na washauri msichoke kutafuta majawabu kwa matatizo ya hizi mbili. huko mnakotaka kwenda kuna hatari nyingi akasema mwanangu nimeamaliza na kushukuru kwa unipo, kwa kunipa ugali naomba ruhusa niende kama mzee nimesikia pengine na ushauri huu wa mtu wa Mungu nao ni vyema kupa nafasi ya kutafakari Mshu mwenye kiti mambo ya kuasemea ni mengi ni mengi mno lakini kwa sababu ya ufinyo wa muda nimeshakula saa zenu mbili tayari nisiingeweza kuyazungumzia yote na nilisema safari sita kuzidi saa 2 naamini mtayaona katika kupitia rasimu kwenye majadiliano yenu napenda kusistiza kwenu kuwa kazi iliyo mbele yenu ni kubwa sana ni kubwa kwa maana mbili kwanza jukumu lenyewe la kutunga katiba ya nchi ni zito sana. Taswira ya nchi yetu itakuwaje. Itaendeshwaje? Kwa miaka mingi ijayo iko mikononi mwenu. Ombi langu kwenu ipeni nchi yetu hatima njema. Pili ni kubwa kwa maana ya uzito wa mambo ya kujadili na kufanyia uamuzi kwa ajili hiyo ni muhimu sana kuisoma rasimu na taarifa ya tume kwa makini na kuzielewa vizuri jipeni muda wa kutafakari neno kila neno kila sentensi, kila dhana ili muweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi mkifanya hayo mtakua mmeisaidia nchi yetu na watanzania wote kupata katiba nzuri Nimefarijika sana kusikia kwa mtaji kwenye kwenye kamati 12 Wakati wa kujadili rasimu Huu ni utaratibu mzuri Kwani mkiwa katika vikundi vya watu wachache mtakuwa na mijadala yakina zaidi Watu wote wanaweza kupata fursa ya kutoa maoni yao kwa kila kifungu na kila jambo linaloibuliwa na kuzungumzwa. Kwa kufanya hivyo mtatimiza kwa ukamilifu jukumu lenu la kutunga katiba. Wote mtakuwa mmeshiriki kujadili kila sura, kila kipengere. Mkimaliza kazi yenu mtapokea kwa haki. Sifa nzuri kama katiba itakuwa ni nzuri au lawama stahiki iwapo itakuwa kinyume chake. Kule mwanzoni nilipata wasiwasi kidogo ipokuepo dhana ile kila kila kikundi kitapewa sura ya kujadili. Kasema sisi hatukunda tume hatukunda ili bunge ya kujadili sura moja hapana. Mimi nimepewa kazi kila mmoja hapa ashiriki kwa kila jambo. ili yakienda vizuri wote mnajisifia yakiharibika wote mnalaumiwa vinginevyo wanasema ah sisi yetu tulikuwa tunashirikiana zile haki za watoto mambo safi ila wale wa sura ya sita wale ndio umeharibu yakiharibika yote ni yenu yakienda vizuri yote yenu yeah. nitakuwa mwizi wa fadhila kama nitamaliza hotuba yangu bila kutambua kazi nzuri aliofanya mheshimiwa pandu ame kifichwa <tos> alipokuwa mwenyekiti wa muda wa bunge hili kazi yake haikuwa rahisi hata kidogo lakini kwa umahiri na ustadi mkubwa ameweza kufanikisha mambo kwa kiasi ambacho ana pongezi zetu kwana zungumza na mwenyekiti baada uchaguzi Akasema anastahili pongezi yule mzee kwa sababu yeye aliendesha bunge bila kuwepo kwa kanuni <laughs> Maratiso ambayo kaka yangu Sita hatakuwa naye Mzee yule amehangaika mpaka kanuni zimepatikana <laughs> Na ile kwa, kwa mbinde na napenda kwa, kwa pongeza, pia waheshimiwa wajumbe wa bunge la katiba kwa hatua mliofikia hata hivyo mmechukua muda mwingi kidogo katika ile hatua ya awali hamnabudi kuongeza kasi na kwa sababu sifa ya mwenyekiti ni speed and standards <laughs> mtaona namna kufidia Lakini naomba ni wakumbushe kwamba mijadala yenu hii inafuatiliwa sana kwa karibu sana na Watanzania. Wamewekeza sana matarajio yao kwenu. Hamna budi haiba yenu kama na personality yenu na taswira yenu ya uongozi muyonyeshe wakati wote wa kuendesha mijadala yenu kwa maana ya lugha zenu na vitendo vyenu katika sehemu hii ya awali hii wakati wa wa semina na mjadala wa kupitisha kanuni baadhi ya wananchi wamekwazika sana na mwenendo wa baadhi yenu hawakutegemea kuyaona matendo walioyaona mkifanya na kusikia maneno walikuwa wanasikia kutoka kwenye vinywa vyenu ni matumaini yangu na ya waTanzania wote kwa hali ile haitajirudia tena katika wamii. Tuasufishie waTanzania mahali wakakata tamaa na wajumbe wao au hata na chombo hiki muhimu kwa mstakabali wao na wa nchi yao. Tutoe hoja badala kupiga kelele au kuzomea. Hakuna haja ya kutumia lugha isiyokuwa ya staha katika kujieleza. Hakuna haja kukiingiana ngumi au kutishiana hili na lile au hata kugombana. Ni utovu wa uungwana usiotegemewa kutoka kwa mjumbe wa bunge la Katiba. Usiangushe wananchi wanaotutegemea sana. ombi langu la mwisho kwenu ni kuasihi tu muweke mbele masilahi, mapana ya nchi yetu na watu wake badala kujali masilahi yenu binafsi au ya makundi yenu naomba kauli mbiu yenu iwe Tanzania kwanza Najua kila mmoja wenu amekuja na maoni yake. Na atakuwa nayo kwa kila jambo litakalojadiliwa. Wengine amepewa misimamo na vyama vyao au na makundi yao. Si jambo baya. Nani ni hatua muhimu katika kuleta mafanikio? Kama misimamo hiyo na mawazo hayo shabaha yake ni kujenga. Lakini kama ni kubomoa misimamo hiyo kwa kweli haina faida kabisa <laughs> Hata hivyo mnachotegemewa kufanya ni kuwa tayari kuianisha na kuunganisha mawazo yenu mazuri na ya wenzenu ili mpate msimamo waka pamoja na uamuzi wa pamoja ulio bora kwa sababu hiyo hamna, hamna, hamna budi kuwa tayari kusikiliza mawazo ya wengine hata kama ni tofauti na yenu mliokuja nayo tafuteni kilicho chema kwa yale yanayosemwa na watu wengine hata kama ni watu usiokubaliana nao au huwapendi au hampendani lakini hapa you are condemned to work together. Hapa kama nilaana laana mmelaaniwa lazima mfanye kazi pamoja. Na na jawabu hili moja. Nikishakuwa kwenye mazingira hayo. Lakini waingereza anasema there is a silver lining to every cloud. Kwa pamoja na uweusi wa lile wingu. Pembeni ya ile rwingu kuna ukanda wa fedha ni jeusi kweli lakini kuna ukanda wa fedha sasa naomba mu hodari kuyatafuta yale mazuri ya upande ule mwingine lakini hodari mkubwa na mwambeni kwenu ni uhodari wa kushawishi badala ya kulazimisha Mkifanya hivyo hamtakua hamtalazimika kutumia muda mwingi Wakula njama ya namna ya kuwazidi maarifa wale mnao tofautiana nao. Lazima pia mtafute namna ya kushirikiana na kuasiriana na makundi mengine. Msitafute kushindana. Hili ni jambo ambalo wote mtoke hapa mkiwa washindi. Yaani lazima Watanzania wapate katiba yao na nini katika tofauti zenu zote hizo? hatimaye mtoe katiba moja Wakafu, wa wa ccm wa NCCR. tlp updp tld hiki kila moja, kila mmoja wa asasi hii abc e adc hayo <laughs> ndio nani yo <laughs> ya ukawa ya CCM Lazima mkae pamoja Unajua nimekuwa nalisema hili sana. Kwa sababu unajua jambo hili lingekuwa lina linaamuliwa kwa consensus rahisi. Wana Afrika wasem ndio ndio. Wasio Afrika sio sio. Mwenye kiasi anasema nafikiri waliwafiki wameshinda. Hili mnapiga kura Nataka mpiga kula shaulieni. <laughs> Nataka kusema wazi ila mpige kura kwa siri. Jeu tukae kushaurieni. <laughs> hatimaye jambo hili ni kama kama mnacheza mpira. Mpira hatimaye aliyeshinda ni yule aliyefanikiwa kutumbukiza goli. mtakwenda hatimaye mnapiga kura mkigawanyika ile ruhusa mbili haipatikani wako watu wanaotaka serikali tatu na wako watu hawataki serikali tatu. tatu wale wanaotaka serikali tatu wale ili wapate watu wakufikia thelusi mbili <laughs> ni kazi kweli kweli ya kuwatoa upande huo waje upande huo. mtatumia maarifa gani na hawa wanaotaka serikali mbili maana ni kwamba unataka uikwamishie ya serikali tatu na kupata watu wa kukuunga mkono kazi ngumu kweli kama hamtajenga madaraja the numbers will not adapt ndemana wakati nimelesema nalirudia na nirudia kusema nimelesema kwa kwa numbers wakati mmoja nilikuwa kuna mahali wakati mmoja mtu nikambe hebu nifanyie uchambuzi Wakaniambia kwa mfano kwa zanzibar kule ha ha, ha, ha wana, serikali mbili ili wakomishe ili wanahitaji kupata watu kama 16 upande ule wako wapii Hawa na serikali tatu hawa. Ni lazima apate watu 80 kutoka upande huu kwenda kule. Yenyeny <laughs> ni viongozi. Ninataka kuwambia ni kama viongozi. Mkifanya uhodari wa kushindana kula njama hamfiki kokote. Bila ya kutafuta maridhiano ambore zimizeka karume pale na na mwalimu Sefu aliwaongoza msipotafuta utaratibu wa maridhiano mtaondoka hapa katiba haiwezekani nita kusema unajua kama ikishindikana rasimu ipite rasimu si ndio imekataliwa unasemaje rasimu inatumika ina, ina watakuuliza unaitumika. mtu wakaenda kwa jaji chande atakwenda kusema bwana hii katiba hii sio halali Atabaki kwa utaratibu kwa utaratibu kwa sheria hii unaamriwa kwa two-thirds. Kwa nini mmoja anasema tu baada ya kupiga kura akashindwa wakasema basi rasimu sasa itumike. Hamwezi ha, kufanya. It is unconstitutional. It is illegal. Hey, man, hutumia nasikia-skia kama unapiga barifa gani? I've said it. Lazima Mmeanza vizuri kwenye wakati mwingine mnaidhanana riiana kimkenda kule mna mkienda mnakaa kwenye makunjio yenu nasema tusikubali ukienda tusikubali lazima mtengeneze namna ya kukubaliana vinginevyo ndugu zangu katiba hii haiwezekani wapongeza viongozi wa vyama vya siasa wa asasi mbalimbali mbali kwa kutambua na kuthamini umuhimu wa kuwa na taratibu za mawasiliano Mashauriano na ushirikiano daima moyo watu wa kutafuta maridhiano mmefanya vizuri katika hatua ya awali Mmejiwekea taratibu nzuri za kufanya hayo Tafadhalini tumieni jengeni madaraja imara kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine naomba nimalize kwa kuwaomba wa Tanzania wote tukiongozwa na viongozi wetu wa dini tumuombe Mola wetu ajalie rehema zake ili mchakato wa kutunga katiba uende salama aliongoze bunge hili Amen. na wajumbe wake Amen. waweze kufanya uamuzi ulio sahihi Amen. na wenye manufaa kwa taifa letu kwa kile watakacho kiamua baada ya kusema neno hayo mengi sana nirudie kukushukuru mwenyekiti kwa kunipa fursa hii adhimu ya kulehutubia bunge maalumu la katiba sasa nasema nawatakieni kila laheri, na mafanikio mema kazi kwenu. Bado sijamaliza. Bado mtashangilia. Katiba mpya inawezekana. Timiza wajibu wako. Mungu ibariki Tanzania. Mungu libariki bunge maalum la katiba. Asante sana kwa kunisikiliza.